اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما نسينا وانثنا بما علمتنا وازدنا من رب العالمين Sve slova i hvala pripadaju samo Allahu Jalla wa'ala, neka je mjena slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu Jalla wa'ala i doliko je. Neka je salavat i salam na Allahov poslanika imenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam i njegovu čarskom porodicu, sve njegove drugove sahabe sve onih koji ga dosvjetno slijede do suznjega dana. Tema kao što ste upoznati je popravljanje međuludskih odnosa izmerivanje zovađenih muslimana. Nema sumnje da su loši odnosi, da su svađe, zavade, razuvaženja, cijepanja, okretanja, udaljavanja jednih od drugih muslimana nešto što je najpogubnije za islamski ummet. I zasigurno to je jedno od šejtanskih najjačih oružja i nešto što je njemu najdraže. Zasigurno svađe zavade rezultiraće udaljavanjem nakon što smo bili bliski rezultiraće za sigurno razilaženjem nakon što smo bili jedinstveni rezultiraće gubljenjem snage no? nakon što smo bili punosni i slično razilaženje postoji i normalno je da postoji razilaženje među nama normalno je da postoji zbog Same naše različitosti nise razlikuju. Zbog naših različitih sklonosti, pogleda, stavova na određena pitanja, i to je normalno. Počesto do razilaženja može doći i uslijed nekakvih vanjskih faktora. Najčešći su sihirbazi. Da sihirbazi prave razlaz, razilaženje između voljenih osoba. Njihovi dvojnici na mami, oni koji prenose vijesti od jednog do drugog da bi ga da bi ih zavadili. I to Islam priznaje da postoji. Međutim Islam ne dozvoljava da to razilaženje dođe, dovede do svađe, do zavade, do okretanja, do udaljavanja. Dakle razilaženje postoji. Treba raditi na njegovom suzbijanju. Ne treba dozvoliti da poprimi široke razmjere. Zato dakle, Islam mnogo potencira na popravljanje međuljudskih odnosa, na izmjerivanje zavađenih, na suzbijanje svađe, na suzbijanje razilaženja. I zato je Allah dželjavala u 128. ajetu i rekao o sulhu hajrun, popravljanje loših odnosa, izmjerivanje zavađenih, u tome je svako dobro. U tome je svako dobro. Jer kada se izmirimo, kada se popravimo, kada učvrstimo svoje odnose, kada budemo gradili svoje odnose, bit jedinstveni. Bit na okupu, imat ćemo snadu, imat ćemo moć. Ono što nam je danas potrebno kada nam na svakom koraku drugi radi što god hoće, čini nam nepravdu kad god poželi. A mi ne možemo da uzvratimo zato što jedni drugima činimo nepravdu. Mi smo im pomogli najviše pomogli im najviše u tome. Zato je, dakle, u pomjerenju, izmirivanju, popravljanju svako dobro. Zato je to Allahu Đalla Vala najdraže dijelo. Zato je to Allahu Subhanahu wa ta'la koraci koji se pravi do izmirivanja zavađenih najdražih koraci Allahu Đalla Zato je Allahu poslanik Alihi Salacan prije nego li je u Medini, ha? Obznanio državu, pobratim je u Muhađire i Ansarije, učvrstio odnose među njima. Zato Kur'an i sunnet o tome mnogo govori. Brojni su kur'anski ajti koji govori o islahu, o popravljanju. Na roči popravljanju među ljudski hodnos. Naši, muslimanski hodnos. Sunnet također. Pakaja Allah, jel, lavala 114, majetu sura Nisa. La khayr fi kathirim min najvahum illa men emar bi sadiqatin au ma'roofin au islahin bejna nasi. وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجَرَ نَظِيمًا Ne ima nekog dobra, nema velikog dobra u vašem dogovaranju, sašaptavanju, osim ako se dogovarate da udjelite sadaku, a nekoga pomognete svojim metkom, ili se dogovarate da nekome učinite dobro djelo, ili islah bejne nas, da činite islah bejne nas da pomirujete izmirujete zavađenje. Ako to bude činio radi za zadovoljstva, da bi zadobio nagradu od Allaha, mi ćemo njemu i dati sigurnu sigurnu nagradu. Kaže Allah, je levalo pro majeto sura il-al-falm Fattaku Allahe aslihu izha tebejnikom. Bojite se Allaha i popravljajte svoje međulijski odnos. Bojte se Allaha Naredba, isto tako, popravljajte svoje odnose, naredba od Allaha subhanutela. Zašto? Zato što je to nama potrebno. Danas, ako ne, i kada više. Islamski umeh je potreban snagi, potreban moć. Do toga ne može doći osim jedinstvom. Lakše je se stotini odbraniti nego jedno. Lakše je stotini zaštititi se nego jedno, potrebni smo snage, potrebni smo moći, a to ne možemo osim jedinstvom, a do jedinstva ne možemo doći s udaljavanjem jednog od drugoga, okretanjem glave jednog od drugoga. Potrebni smo čvrstog držanja za Allahov din, a to ne može bez iskreno, dobro namjernog, pravilnog, u vremenu, u mjestu savjeta. Kako da se savjetujemo kad okrećemo glave jednog od drugoga? Zato zasigurnovo, sulhu hajurun popravljani izmirivanje nakon toga dolazi i svako dobro zato Allah dželle vele nareduje popravljajte svoje odnose zatim kaže u devetom ayetu sure ugurati al tako poznat wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatlu fa aslihu baynahuma ako se dvije skupine vjernika sukobe odmah izmirujte došlo je ha fa aslihu harfa estel ta'qib za požurivanje požurite da izmirite nema u tome hajra u sukobu, u zavadi, u svađi, u proljevanju krva, krvi, kako da bude hajra? Hajra ima u sulhu, u izmirenju, u pomirenju. Pa u sledećem, ili tako, desetom majtu sure, El Huđurat, isto, slično Allah Đelevala kaže Innemel minune ihlotun fe aslihu bejne ahavih. Samo su vjernici istinska braća, pa pomjerite svoja dva brata. Dakle, ako se zavade, ako budu okretali se jedan od drugoga, požurite da ih izmjerite. Poživite da ih izmijete. U tome je svako dobro. U 129. majd. sura Nisa kaže inna Ako budete popravljali svoje odnose i budete se bojali Allaha nakon toga nakon što popravite, održavate dobre odnose, izgrađujete čuvate te dobre odnose pa Allah je onaj koji mnogo prašta koji mi To jest Allah će oprosti ono što je bilo prije kada ste bili u zavadi kada ste bili u svađi kada ste se ukretali jedan drugog pa u 182. mjestu sure al-Baqara Allah dželle kaže da onkoliko se lažno potrebi da se to ne smatra grijehom onkoliko se u potrebi da bi se izmirlo tako hm? je kolko je vrijedno izmirivanje Čak dakle, u tim momentima dozvoljava se da se prepravi nešto što vodi do podjeli. Kako jedan od prethodnika, ali ne bilje zna vjerodostajnost ovih riječi, ali sam pronašao dakle, u vjerodostajnjoj knjizi, dakle, dobroj knjizi riječi. Allah voli laž se želi popravljanje, dok mrzi istinu s kojom se želi na red da čovjek čak upotrebi laž da bi izmirio, da bi popravio. Slikno je li tako došlo u hadisu, da se ne smatra lažljivce? Čućemo hadise poslije o tome. Kaže Allah, djell-l-l-182. suh al-Baqara فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَعْلِهِ إِنَّ اللَّهَ يَظَفُرُ رَحْمُمْ Kada govori o kada čovjek umri i ostavlja o poroku da svojom oporokom napravi nered među svojim nasljednicima. Zlo da ih zavati. Jednom će dati više, drugom će dati manje. Neće im ništa dati od svog imetka. Da će rekome drugom i slično, uglavnom da nakon njegove smrti bude nered među njegovim nasljednicima. Kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala: "Onaj ko to primijeti, onaj koji sazna za to, nema mu smetnje, nema mu grijeha koliko prepravi oporuku da bi bilo reda sloga među njegovim nasljednicima." فَمَنْ خَافَ مِنْ مُسِنْ جَنْفَنْ أَوْيثْ مَنْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ بَيْهِ Dakle, na takav način pomiri, izmiri, ne dođe do svađe. Tebi toliko pripada, tebi toliko, iako babo nije rekao tako. Babo je drugačije. Ali, da bi bilo sloge među njima života lijepog, nemamo griha, dakle da izmiri. Allah, subhanahu wa ta'ala, će to oprostiti. Hadis također, Allah u poslanjih karih i hadisu mnogo govori govori o važnosti, o potrebi, o vrijednosti, o koristi, takve izmirivanja zavađenih, popravljanja tih loših odnosa i na drugoj strani o opasnosti svađe, zavade, okretanja glave jednog drugog. Opaznjati bis i volio bih prvo ja, a onda i da ne prolazimo tek tako lahko pored ovih šarijatskih tekstov. Kur'an nije objavljen samo shabino, već svima do sudnjega dana. I mi smo među njima. Ovi Kur jajci su objavljeni nama. Ovi hadisi koji slušamo na ovom mjestu, nekom drugom mjestu, rečeni su Ne mojmo govoriti, aha, jest im se izgovorio, izgo a meni nije, jel? Ja to se nisam nisim zavadio, posvadio. Neopreće mi ja nije od koga glavo. Ja imam super odnose sa svima. Kaže Allah u poslanika alihi sa ucom hadisu, je budardava, je budardava prenosi, da je Allah, poslanik Alehi Salaca mjerni prilike, opitao Açhabe, hoćete li da vas obavijestimo dijelu koje je bolje od dobrovoljnog posta, od dobrovoljnog namaza i od milosti, sadaki. Od čega? Od dobrovoljnog posta, dobrovoljnog namaza i sadaki. Kada se, dobro, kada se post, dobrovoljni post i dobrovoljni namaz spomenu zajedno, misli se na noći namaz. Dakle, kada nađete u hadisima da se spominje da je vrijetnije od posta i namaza, misli se o dobrovoljnog posta i dobrovoljnog namaza, tada se pod namazom misli ne na bilo koji namaz, na filu, kada se misli na noći namaz. Kada bismo se vratili na čarijatske tekstove koji govore o svakom ovom ibadetu, ostali bismo zapanjeni. Koliko Allah nagrađuje za dobrovoljni post, koliko nagrađuje za dobrovoljni namaz za svaku seždu, pogotovo za noćni namaz. Je tako došlo u Adisu kod imama muslima da je Allah, poslanik alihi sallacom, upitan o najboljem namazu nakon obaveznog namaza. O najboljim namazima nakon fardova. Pa je rekao, as-salatu fi džaw filet, namazu dubokoj noći, noćni namaz. Noćni namaz je nakon farzova najbolji namaz. Nikada nećeš učiniti seždod, Allah neće uzdignuti sa tom seždodom. Dolazi eh, jedan od njegovih ashaba koji ga je služio, Rebija, pa kaže Allaho poslaniče, nakon što mu je dakle, pomogao da uzme abdest, pa mu kaže poslanika, ali sam sam seli, tražiš što hoćeš. Pa kaže, želim tvoje društvo u džemnetu. Kože, ko te poduči o tome? Ništa drugo ne želiš. Kaže, samo to. Želim tvoje društvo u džemnetu. Da budem s tobom džemnetom. Ko sam sada na donjaku, pa kaže pomozi moju duši sa mnogo brojnim srcima što god možeš više da klanjaš. I to dakle i mnogi mnogi drugi hadisovi govore u o blagostima namaza. On postio tako doista i po zamenju, ja za njega poselio na grobjon kaže Allah džellal Neće čovjek postiti dan na Allahom putu da Allah džellal ve vel zbog toga neće udaliti njegovo lice sa 70 godina od džehennem dolazi Ashaar i pita, Allah o poslaniću kažem na dijelo koje ako budem činio ući u džanem. Da ne pitam nikoga više mimo tebe. Kaže, na tebi da postiš, doista ništa ravno ne ima posto. I brojni drugi. Mezutim šta kaže? Da vas obadi, jestimo dijelu koje je bolje od dobrovoljnog posta. Od dobrovoljnog namaza i od sadaki. Kažu svakako. Kaže, izmjerivanje zavađenih. Od dobrovoljnog posta, dobrovoljnog namaza ti imaš korista odinirivanja, svi imamo korist. I to je vrlo bitno. Ove teme, ako pratite, dakle, kada govorim jedan put mjesečno, ili nakon tri, četiri predavanja, Allah i menima, sve ove teme koje su bile, teme su od kojih svi mi imamo korist. Od emaneta, od lijepog od, od pomaganja, dakle, sve to bilo. To ne koriza sve nas. Nemojmo samo da gledamo svoju ličnu korist. Pa od izmirivanja zavađenih ne vraća se korist samo njima, već svima nama. Svi ćemo mi biti jači kada se oni koji su između nas zavađeni izmiriti. O tome je hajr svje, za sve nas. Pa kaže izmirivanje zavađenih jer je zavada brijač. Jer je svađa, zavada brijač. Ovako je došlo kod eviuda vuda. došlo kod Evuda Vuda pod brojem 4919 i kod Imamo Tjermizije pod brojem 2509. Da bi kasnije u sljedećem agisu kod Imamo Tjermizije pod brojem 2510 došao do dodatak, međutim nije to brijač koji brije dlake već to brijač koji brije din. Svađa Zavada nije to brijač koji brije košu, koji brije dlake već to brijač koji brije vjeru. Zato dakle izmjerivanje zavađa njih bolje Od svega spomenutog. Šeha al-Bani hadisa ovaj cijenio i radostaju. Ebu Hureyre radijallahu telom prenosi da je rekao Allahu u poslanika alihi salca. Čimim se da taj hadis prošli puta spomenuo na uopštijem predavanja. Đernecka vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i svakog četvrtka. Kaže poslanika alihi salca, Đernecka vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka u ovom citatu, kod imamo muslimo pod brojem 2.565 stoji, pa se oprašta svakom robu izuzev onome koji čini širk, dakle izuzev nevjerniku i onome između koga i njegovog brata postoji svađa, zavada, prezir, mrštnjane kretjezke. Kaže se ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomjerim. Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomjerim. Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka. I svima se oprašta izuzel onima koji činje širka, Allahu lalala, i onima koji su u zavadi s drugima. Kaže se tu dvojicu koju su u zavadi ostavite dok se ne zmjerim. Svakodnevno ja i ti i svi mi činimo grije. I potrebni smo oprostno. U drugom citatu ovoga hadisa je došlo da se ponedjeljkom i četvrtkom izližu naša dijela, izlažu pred Allahom djeljavala i primaju dobra dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali se ne primaju dijela onoga koji čini širk i onoga koji je u zavodi sa svojim bratom. Činimo dobra dijela, ne primaju nas. Činimo loša dijela grijehe, ne oprašta se. Zbog čega? Zbog mog i tvog blantavog ponosa. Što se za sitnicu zakači okrenimo glavu za sitnicu. Kod žena još prisutni Žene radi djece se posvađaju. Djece za 5 minuta zajedno, ponovo. A one godinama ne govori. Nije problem, dobra djela tvoja, ne primaju se. Hoćeš još hadisa, ima još hadisa, koliko hoćeš na tu temu. Zadali ibn Ubejd radijallahu celom prenosi da je rekao Allah u poslanika ali i sallatu samost. Još opasnije, prvo da spomenu ibn Abbas. Ibn Abbas radijallahu anhu ma kaže rekao Allaho poslanika Alehi Salocam trima kategorijama ljudi njihov namaz se ne izdiže od glave više od pedlja. Klanjaju, moraju klanjati. Ali nemaju nikakve koristi od tog namaza. Ne vrijednost, nemaju vrijednosti, nemaju selaba. Trima kategorijama ljudi se njihov namaz ne izdiže više od pedlja. Znak glave. Pa kaže prva kategorija čovjek ima koji predvodi ljude svoje džematlje u namazu, oni ga mrzaju oni je preziru nisu zadovoljni njime. zato je kod naših starih i mama bilo poznato jedan džamatlija u selu kada se naljuti na njega ima nešto protiv njega on pakuje kofer i ode on pakuje kofer i ode onaj do može dvije generacije upropnjena ne vjeruješ za tim kaže da je za populaciju O lehom dio. Žena čiji muž zanoći srdit na nju. Svedok je srdit na nju, njem se na mans nema vrijednosti od svog armasa. Pa izvoli budi. Sad je postalo moderno da žena izbjegava izljeo, da se žena okreće u postelji od muža. Nije problem. Ali su došli brojni hadisi O tim detaljima, kada je muž srdit na svoju ženu i zanaći, da je Melek i proklenio, no, tako da nije došlo. Evo i ovdje došli u hadisu da se ne izdježe namaz iznad njene glave ukoliko muž zanaći srdit na njega. I treće, dvojci, braće koji su u, u svaći, nemaju vrijednosti od svoga namaza. فطال <سؤال> ابن ودي ذاك هو الحديث هو حديث ابن الله عنهما في الدرس الرسول تنشيطي الله تعالى ينقلي ده رك الله poslanik onaj koji izbjegava svoga brata više od tri dana koji okreće glavu od svoga brata više od tri dana ovako kaže poslanik ali ne ulazi u komentar i ne treba vlasti u komentar imalo normalan čovjek treba da se zaprti onaj koji bude izbjegavao svoga brata više od tri dana a umri na tome taj će ući u vatru osim ako ga Allah počasti svojom plemenitošću. Ovako kaže Allah u poslanika Onaj koji bude okretao glavu od svoga vrata, izbjegavao ga više od tri dana, vrata muslimana, musliman, muslimana, zavadi se i okreće glavu od njega. Više od tri dana. Taj će biti u vatri. Tako kaže poslanika Ali Hisa. I jedino da mu se Allah smiluje ukaže na svoju plemenitošću. Da ga počasti svojom plemenitošću. Hadis također bliježni taberani, je, je hejsan, ređba iz Ovali, každe da je hadis vjeroproste. I brojni drugi hadis. Brojni drugi hadisu. U hadisu kod Buhari kod muslima bio sam počeo, kod Thum radijallahu anju, prenosi da je rekao Allahu poslanik Alihi sa Vatsom nije lažljivac onaj koji izmiruje zavađene. Nije lažljivac onaj koji izmiruje zavađene, govori dobro i prenosi dobro. Prenosi samo dobro od jedne do druge strane i govori on od sebe dobro, uveličava, ne smatra se lažljivca. Bukharja i muslimi liježi. Ibn Masoud radijallahu talan kaže, ovo je govor Ibn Masouda radijallahu talan. Ibn Masoud poznat vam je jedan od posebno učenih ashrava Allahovog posanika, ali je sadapsa, dio je mnogo čemu učen, a pogotovo u Koranu, Bilo je poznat po poznavanju povoda i mjesta objave kur'anski hajeta. Kaže, rekao je za sebe, da zna gdje je svaka kur'anska sura objavljena, gdje svaki kur'anski ajet i povodom čega se objavljena. Ibn Mesud radi Allahotara. Kaže, Ibn Mesud, Opasni. Kada se dvojica posvađaju, zavade dvojica muslimana, jedan od njih će izlaći iz islama. Kada se posvađaju, okrenu glavu jedan od drugoga, jedan od njih izlazi iz islama. I ostaje u takvom stanju sve dok se ne vrati u islam a njegovo vraćanje da priđe tom drugom i da ga posela. Kada se dvojica poslaju u Ukraju, jedan od drugoga, jedan od njih izlazi iz Islama i ostaje u takvom stanju sve dok se ne vrati u Islam, a njegovo vraćanje da priđe tom drugom i da ga posela. I ovo predanje zabilježuje Munziri u Trdivu i trhivu i, trhivu i kaže da je dobro. Dakle, je opasno. Tako? Ebu darda hadis govori o vrijednosti, koliko je vrijedno. Hadis ebu vorere koliko je opasno. Pogotovo hadis fedale ibn Bejda. evo riječ i brime Na drugoj strani Anas ibn Malik radije Allah hotelom govori o vrijednosti izmirjivanja. To su riči Enesan ibn Malik radije mm. Allah hotelom koji je služio Allahovu deset godina nakon toga Ebu Bekra i nakon toga Umera radije Allah hotelom služio. Živio je preko stotinu godina. Kada je došao Allahov poslanika Alihi Salacan prvi dan tako, kada je došao u Medinu, samo što je došao, majka u Musulim, dovela je Enesa i rekla Allahov poslanik će od danas te Enes služi. Pa je tada Allahov poslanika Alihi Salacan učio dovu za Enesa, tako. I kako je bilo dovalo? Što je učio dovu? Znate mm. pa, je, pa je dovio, az, Allahu džele vola za Enesa i Malika da mu podari bereketa u imetku. Da mu podari imetka u potomstvu i da ga uvede u džennem. Pa Bijanes i mali govorio, Allah mi je podario dvoje na Dunjanku, nadam se trećem. Allah Allah je uslišao i zdoveo Allahov poslanika, ali ih ih se ovicom prvo zdoveo. Dao mu je bereketa o imetku i dao mu je bereketa o potomstvu. Pa kaže, nadam se trećem. Dao mu je bereketa o imetku jedino kod Enesa. Ne znam da li je zabilježeno... Nekom je drugom, jedino kod Enesa radijallahu tam dva puta je zemlja radijala u godini. Kod svih drugih normalo ušenica sedam put, ženje u godini. Kukurze se jedan put beru u godini. Kod Enesa i malika sve što bi sijao dva puta bi ubirao u godini. Kaže Enesa i malika, ovako kaže on, ukopao sam stotinu dvadeset i Svoje djece. Žive preko stotinu godine. Imao ženina. <laughs> Ukopao sam stotinem dvadeset i petero djece iz mojej kičnjika izlaša svega. Kaže, nadam se treće. Kada mi al Allah uslišao ovo dvoje, ne odam se ako mi uslišao i ovo treće. Pa kaže, Eme Sibinu Malik vezano za ovu temu Allahu Allah, udjelan, ko izmiri dvojicu, ko izmiri dvojicu, Allah će mu za svaku njegovu riječ koju je upotrijebio prilikom njihova izmirenja dati nagradu oslobađenog roba. Dati nagradu oslobađenog roba. Ko izmiri dvojcu zavadjenih, Allah će mu za svaku njegovu riječ koju je prilikom izmirivanja dati nagradu oslobađenog roba. Tako kaže Enesir Marike. I drugi govori naših prethodni. Dakle, velika potreba je da se izmirujemo. U tome je korist za sve nas. Svako od nas trebao bi da preispita svoje odnose sa vratom, sestra, sa sestrom. Prije svega, dakle, odnose sa nama najbližim i najbitnijim osobama. Išetan upravo odara dakle, na te kategorije. Da zavadi supružnike, da zavadi majku i oca sa sinom i čirkom i obradu da zavadi, napravi nered u bližnjoj rodbini, između bližnjima, da te posvađa sa komšnjom, to je šeitanu naj, najveći prioritet. Jer poznato nam je da mu je najdraže da zavadi supružnike, da se raziđu, da se posvađaju. Zašto? Zato što je porodica, stup društva. Od porodice se gradi društvo. A kada ne imamo zdravu, dobru porodcu, onda nećemo imati zasigurno ni društvo. A nemamo društva, nemamo umeta. Zna se koliko je neposlušnost prema roditeljima, teško kod Allaha Jalala. <coughs> zbog toga nastoji da posije mržnju između roditelja i djece. Također, onaj koji ikida vezu sa rodbinom, zna se šta je za njen. Kaže Allahu, poslanike, aleyhi sallata, la yaduhu lul džemneta qatiyum. U džemnet neće ući i koji kida rodbinske veze. Također s komšijama, jeli, da su nam komšije najprče, komšije su nam često najbliži Možda imamo i otca, i majku, i brata, i sestva, ali nisu tu pored nas. Ne vide naše potrebe, ne vide naše neulje. Vidi komšija prvi, on ti pritiče u pomoć. A pa šeitan želi da ostaneš sam, bez pomoći, kada pakvar je tvoj odnos sa komšijom. Zato, dakle, trebamo preispitati prvo odnose, a zatim sa ostanima ostanim slima. Mogli smo, dakle, kroz ove šerijetske tekstoje da vidimo koliko je vrijedno i koliko je na drugoj strani opasno, dakle, koliko je vrijedno izmjerivati se i koliko je vrijedno popravljati loše odnose i koliko je, dakle, pogubno ostati, ostati u tom. Prije svega, mi koji smo zavađeni s nekim, mi bi smo trebali pružiti ruku priči. A ako mi to nikako ne možemo, a imaju ljudi koji znaju za naše loše odnose, barem oni da posreduju. Ako nas dvojica ne možemo nikako, barem treća osoba, koja je učena osoba, ima iskustva, barem neka ona izmiruje. Jer bitno je da se mi pomirimo, bitno je da budemo jedinstveni, bitno je da gradimo zajednicu, društvo. Ko će nas izmiriti, hoćemo li mi, svakako u tome koriji za nas, ako mi... Ali dakle bitno je da se pomirimo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 177. 70. ayetu sure Al-A'raf: Mi za nećemo zapostaviti nagradu onih koji popravljaju loše odnose. Dakle Allah će sigurno nagraditi. Allah dallahu ala jasegurno 40. ayet sure Shura Fendja, četrdeseti ajet sure, šura Femen afa wa asleha feajruhu ala Allah ako oprosti i popravi ko pređe preko greške i popravi pa njegova nagrada je sigurno kod Allah prošli puta će me pitati taj ajet Femen afa wa asleha pa se oprašta s ciljem popravka oprašta se prelazi se preko greške s ciljem popravka Ako popravi, njegova nagrada je sigurno kod Allaha. Neće daći, jer je to Allahu Jalla wa'ala i tekako dragi balit. To Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli, jer iz toga proizilaze brojne koristi za muslimane. za sigurno Allah Jalla wa'ala da nagradi. Evo vidjeli smo kroz hadis Ebu Dardar radi Allah tam kolika je tu nagrada, već je od obrovnog posta, od obrovnog namaze od došlo je u hadisu, koga je Šeha Obani srstao u svoju izbjegu u dosljednji hadisa u popravim 448, neće čovjek učiniti ništa bolje od namaza, od lijepog ponašanja i izmjerivanja zavađenih. Kao čovjekovo najbolje dijelo je namaz, zatim lijepo ponašanje, zatim izmjerivanje zavađenih. Nakon što čovjek učvrsti vezu sa svojim gospodarem, učvrsti vezu sa drugima putem lijepog ponašanja, ukoliko primiti da između drugih vlada loša veza, loši odnosi, onda izmiruje izmjeruje njih. To su dakle najbolje dijela koja čovjek od može da objedini. Poznata mi je također hadis kod imamu Buhari, u kojem kaže Allah u poslanika, ali ih i salacan, svaki čovjek svakoj dana treba da udijeli sadaku na svaki zglob koji ih ima. Pa su ispitivali, proučavali i došli su do zaključka da na čovjeko ima zglobola, pršljenova, možda vicinari su potrebni da pričaju o tome, 360. Pa su pitali, ko to danas 360 puta može da udjeli sadaku? <kuh> pa je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, iz milostivosti prema svome umetu svojim svjedbenicima počeo da nabraja šta je sve sadaka? Tesbih, tahmid, kao subhanu allahu alhamdulillah. Pa na prvo mjestu, kaže, izmirivanje, zavadjenje. Izmirivan je zavađenje. Zatim zasigurno onaj koji popravlja loše, loše odnose među muslimanjima izmiruje zavađenje. Čisti od nifaka. Čisti od nifaka od licemjerstva s te strane. Jer je licemjerima svojstveno da pravi nered. A onaj koji ispostavlja je. Onaj koji popravlja taj nered on je dakle daleko od licemjerstva. Allah je dovalo na početku surijal tako dakle, od Bekara. Nakon što govori o vjernicima, zatim o nevjernicima, govori o munaficima, ponajviše. Koliko? 5 ajta govori o vjernicima, 5 ajta o vjernicima, 6 i 7 ajta je o nevjernicima, kratko, i onda 13 ajta dolazi o licemirima, o munaficima. Zatim poznate u suri Teube da mnogo ajta dolazi o licemirima, o minhum, o minhum, o minhum, i od njih ima, i njih ima, i od ima dolaze osobine, kaže nabas bojali smo se da će sve pobrajati. Hm i od njih, i od njih, i od njih osobine spominje, Allah dželvala, kao islamski učinjaci, zanim sam to spomenuo ovdje, e, svaka osobina koja je spomenuta u Kur'anu licemjera, osobina licemjera to je osodina velikog licemjerstva, tako dakle, koja izvodi izvjerina, velikog licemjerstva, koja je izvjerina, pa je sura al-munafikun objavljena, tako? Sura al-munafikun, dobila ime pa njima. O eda next we runiamo sto ayat sura al-Baqara Allahu Jalla wa 'alahu gauri la tufsidu fil ardh Ta kaže nemojte činiti nered na zemlji Oni ka oni kazu "Qalu ti koji pravimo nered. Mi pravimo nered. Uspostavljamo nered. Ela innahum hum al-mufsidun. Holakin laishu. Naprotiv oni su pravi mufsidi. Oni doista i čak je ovde došlo Jeli, kada uzmijemo pravila arapskog jezika, bilo je dovoljno da se kaže u laike mufsidum. Bilo je dovoljno da se kaže, ali Allah kaže u laike umul Oni su pravi mufsidum. Oni zasigurno, najviše oni čini nerida. Na zemlji ali to oni ne osjećaju, ne opažaju. A dakle, onaj koji popravlja loše odnose, koji uspostavlja rijet, on je ako voljda s te strane čistovni fakat, Daje do znanja svima, da je njegovo srce čisto, da želi drugi ono što želi i sebi. Želi on da živi dobro, želi i drugim. Ne želi, dakle, da vidi zalađene, poslađene, kako okreću glavu, jedan drugog i slično. Onaj koji želi da popravlja loše odnose, trebalo bi da slijedi neke smijenice sledeće. Da kod ima sledeće postupke, dakle, da ih čini. Prije svega, dakle, kada želi da izmiruje zavađeni, na popravlja loše odnose između roditelja i djece, između supružnika, između muslimana, da to čini radi Allaha i radi koga drugoga. Ovo je ibadet. Svaki ibadet se čini samo radi Allaha. Allah, Allah prejasno je rekao u 114. manjcu Sure Nisa Lome ijef ale da li kebtiho da se ufenog tihja džanadima ko to bude činio radijel Allahovog zadovoljstva mi ćemo mu odmah dati zasigurno veliku nadradu zatim pod broj dva da bude svjestan da, da mu je to Allah naredio da nam je to Allah naredio Allah nam naređuje da popravljamo svoje odnose nije to ostavljeno nama na volju hoćemo li ili nećemo Nije to nama dato na izbor hoćemo li okretati lice jedan drugome ili ćemo okretati jedan od drugome. Allah nam naređuje kada kaže u prvom majcu sure Lenfal, čuli ste? Feta kullaha wa asliha za tebe i nikom. Bojte se Allaha i popravljajte svoje odnose. Naređuje u imperativu govori, popravljajte svoje međusobne odnose. Zatim po tri, da bude svjestan da je u tome korist za sve muslimane muslimani su se više budu okretali jedan od drugoga. To samo njima šteti. Neće koristiti. Možda neki misle da imaju korist od toga. Ako je korist, prevremena je korist. Prije ili kasnije uvidjet da je šteta od toga. Zato je jedno od bitnih načela vjerojemnog da sjećaju da su zapisali koji su bili na seminaru jedno od bitnih načela ehli sunneteva džamata, od principa, od temelja ubjeđenja ehli sunneteva džamata jeste da je zabranjeno sijati smutnu fitnu među muslimanima, zabranjeno strogo cijepanje muslimana jer to ne dovodi do hajra muslimanima pa dakle da vjerujemo da u tome koriza sve nas izmirivanje, pomirivanje ili zavađeni muslim. Zatim četvrto da budemo zahvalni Allahu jallahu. ako smo kadri, ako imamo znanja ako imamo iskustva ako ljudi se odazovu pa se pomire da smo zahvalni Allahu na tome. Nismo mi to postigli svojim znanjem. I opet znanje to nam je dao Allah. Iskustvo Allah nam je dao. Da budemo zahvalni Allahu na tome. Sljedeće 5. da povučemo lagone sabura sa sobom kada idemo da izmirujemo. Da smo maksimalno strpljivi jer dolazimo među ljude koji su nemuki. Svaki koji se zavadi sa drugim, on je džahir, on je neznalic. Zar može sebi prizivati znanje i prođi pored ovih ajeta i ja hadisate tako lako? To je džaj. Onaj koji tek tako lahko se posvađa sa svojim vratom i sebe dovodi ovu opasnost, sebe izlaže ovim pogubnostima, da mu dobra dijela ne budu primljena, da mu se ne oprašta, šta ko umre, o ne govorimo ja i ti, ovo, su, ovo je govorio Allah, ovo je poslanika, ali sad se njegove je spada. Pa, tamam da je svezao diplomama do nebesa, ništa mu to ne. Rečeno je davno, naši pritvornici su rekli dosta ti je znanja da se bojiš Allaha. Ono znanje koje je na tebi ostavi traga da se pobojiš Allaha, to je znanje. Ono znanje koje će te učiniti bogobojaznim, da se odazivaš onome što ti Allah naredi i ostavljaš ono što ti Allah zabrani, to je znanje. I dovoljna ti je džahlane znanja da se umisliš svojim znanjem. Dovoljno ti je džahlane pa se umisliš svojim znanjima. Kad budušlo u Kur'anu O fauqa kulli di ilmi nalim jer svakog učenog ima učenima. se uzrižeš. Ibn Hazn, tamo vratite se na moju knjigu, ako možete, ima djela srca, kada govori o, o, o umišljenosti, na kraju ima njegov govor, na kraju petjene. Lijek, kako se liječiti od umišljenosti u ovom segmentu, u ovom segmentu pa kada govori učenima koji se uzdižu, koji se umisle svojim znanjem, Kaže, bolam koliko ne znaš. Šta se omisli? Misliš da nešto znaš? Koliko ne znaš? Zatim, koliko ne radiš po onome što znaš? To će biti dokaz protiv tebe. To se pušeš? Koliko znaš, a ne radiš po tome? Čovjek skuplja informacije i ne radi po tome, to će samo biti dokaz. Može da radi i treba da radi, on ne radi, to će samo da bude dokaz, dokaz protiv njega. Dakle, proći kore od ovih i hadisa, i sebe izložiti ovim opasnostima, Dakle, ne može čovjek da bude učen. Zato onaj koji dolazi u takve ljude, izmiroje ih, neka zna da su ti ljudi neuki. Mora da ima tovar strpljenja s njima. Ljudi koji su učinuli nepravde i nepravde jedan drugome. Nagovorili se jedan drugome. Možda i ti, treći koji dolaziš da ih izmiriš i ti se naslušaš naprotiv tebi se izgovori. I to počesto zna i biti. Ti treći koji dolaziš da ih izmiriš, ti na kraju budeš okrevljeni i obturen. Da si ti htio ovo ili ono sa njihovim izmjerenjima. Zato vagoni sa boratele. Šesto, dakle, trebamo se, ko, dakle, zalazi među takve zalađene, treba se dobro podučiti situaciji koja vlada među njima. Odakle ta svađa, odakle ta zalađa, koje kome učinio nepravdu. Dakle, mora detaljno da ispita. Tek tako ući. Može samo napraviti već i belaj. Pogotovo, dakle, ona osoba kojoj dolaze, kako oni kažu, traže presudu. Onako kako kaže, tako je, gotovo je. Nema više. Nema, dakle, a nije nam se svidjelo, hajmo kod drugog. Zato, dakle, onaj koji presuđuje, mora da se upozna. Inače, čovjeku nije dozvoljeno da otvori ova usta osim poznanja. Zani je rekao Allahov poslanik alihi sallahu alajhi wasallam ko vjeruje u i Sudnji dan neka govori samo dobro neka šuti nema otvoriti autoput 120 samo sve pa bilo šta ne ima samo dobro ili da šutiš čovjek izgovori riječ ne osvrne se na nju a zbog nje bude bačen u đehannam 70 godina Možda govoriš hanzu Kaže mu azizun jebal Allahu kosa nč radijallahu ta'ala Allahu poslanic jazartcim I drugo biti bacani u djehennem? Začemo biti bacani u djehennem za ono što govorimo? Kaže Allahu poslanik Alihi sallam, zači i zašta drugo ljudi biti bacani, bacani u djehennem, osim zbog onoga što su govorili? Kaže, začemo zato biti pitani? Allahu poslanik će kaže mu azim djebel svakako, da izgubila te majka, on Nakon što mu je Allahov poslanik Alihi sallam pobrojao dobra djela i rekao ćeš da te podučim kako da sačuvaš ta dobra djela koji budući činjen hoću, pa se za jezik Allah, poslanik Alihi saslu. Kaže dobro ovo čuvaj. Ako ne budeš ovo čuvao sve ćeš poništiti što si sagradio. Što si postigao dobri djel. Znači će biti zato pitani ljudi, neće ni izvuk čeg drugog biti bacani u džemljenu zbog svojih jezika. Kaže poslanik Alihi saslu. Pa zato čovjeku nedoliko je da govori osim poznanja. Sedmo. Nakon što se ti upoznao sa situacijom sve ti kristalno jasno Trebaš da sebe pitaš, jesi ti za toga? Možeš ti njih izmiriti ili ne možeš? Ti si upoznao se si sa situacijom, ali možda ti nisi ta osoba koja može da ih izmiri. Reko, nije bitno ko će, pitne da se oni izmiruju. Ako ne možeš da ih izmiruješ, ne zalezi među njih. Možeš samo pokvati još gore. Osmo, da tražiš podrške, pomoći od Allaha Čevala upoznao se, vidiš da si ti, nemoj da se osloniš, vidiš da možeš ti da je popraviš, nemoj da se osloniš na svoje znanje, traži pomoć od Allah, podrške od Allah. Devjeto, da dobro čuvaš sve ono što čuješ od njih. Da dobro čuvaš tajne, jedne i druge strane. Da ne prenosiš nekome ko nije bitan, neko ko ti ne može pomoći u rješavanju tog slučaja. Zatim da saslušaš svaku stranu. Najbolje je pona osoba. Za jednoj sobi, zatim u drugoj sobi. Slušati i savjetovati istovremeno, dakle u jednoj sobi, nije preklopočio. Miti ćeš šta čuti, niti ćeš moći posavjetiti. Je jedno počeo da govoriti, drugo će ga prekinuti? Jer nepravda je među njima posijena. Džel među njima vlada. A eto, oni tebe kao uvažavaju, ti si učeniji, zovuju tebe da im presudiš, da ih izmiriš, da izmiruj zajedno. Jednog u jednu sobo drugog u drugu sobu, nakon što kaže, hrne i drugoj strani samo što je dobro i dodaj od sebe. Dakle, sljedeći saviti su bili, znači da saslušaš svaku stranu po na osob, da posavjetuješ svaku stranu po na osob, Zatim da preneseš samo dobro od jedne i drugoj strane i slobodno sebe dodaj. Ne smita. Ne smatraš se lažljivcem. I na kraju, Kada finno ih posavjetuješ, preneseš, a lijepo jednoj strani od jednoj strani drugoj, na kraju obaveza da im kažeš živi di. Pomirte se. Ako se pomirite, čeka vas to, to, to, i nagradu. Kako nam? Takvu nagradu. Korist za sve nas je od tome. Živi, bili, pomirte se. Ako se ne pomirite, Allah vam prijeti tim, tim, tim. Izvolite, uđer. Dakle, nakon što si ušao među njih, upoznao se sa njihovom situacijom, strpljiva si osoba, Allah ti dao znanja, zahvalo si Allahom o tome znanju, moliš od Allaha da te pomogne, da te podrži, savjetuješ ih, postupaš kako treba, koristiš lijepe riječi, ponovsa, savjetuješ svakoga, na kraju im kažeš ako ostanete u takvom stanju u kojem jeste, stanete da vam Allah obećava to, ako se pomirite, tome po sudhu hajr, pomirenje i izmirenje u tome svako dobro, i za vas, i za nas, i Allah vam to. I na kraju od Allaha tražiti podrške ipoči. To je bilo otprilike kratko nekoliko riječi. To ovo je, mislim za nas bitno je. Hanbel, ja. Hanke